Але ще жодного разу не потрапив йому на очі той пухнастий, довгохвостий звір. Вершомет запропонував виставити на нього пастки. Степа з прийняв цю пропозицію. Наступного після пожежі дня вони вдвох, захопивши дві пастки, рушили туди. «Цікаво, які тут писті?» – говорив Вершомет. «Чи є й голубі?» «А ви гадаєте, що можуть бути?» – спитав Степа. «А чого ж? Мені двічі на новій землі довелося зустрічати їх Кажуть, що на малих островах, які лежать далеко в морі Вони трапляються частіше, ніж на суходолі або на великих островах А скажіть, зацікавився Юнга, їхнє хутро справді голубе? Ні, воно скоріше попилясте Якби вони справді були голубі, то їм було б дуже важко заховатись у тундрі або серед криги навіть маючи попелясте хутро, вони надто примітні в умовах півночі. Мабуть, через це їх так мало. Інша справа білі. Ті в снігах і кризі чудово маскуються. Обминаючи невеликі туроси, мисливці швидко бігли на лижах. Погода стояла тиха, приємна. У небі світив місяць і заливав своїм світлом крижану пустиню, притрушену снігом. А як полюють на пистів? Питав «Будемо ставити пастку, і я розповім», – відказав він, – «а тепер давай поспішати». Нарешті наблизились до крижаних скель. Лише завернули у вузький прохід між двома велетенськими торусами, і з очей зниклах так. Навколо хаотично зіймалися крижані нагромадження. Де-неде вони розступалися – і між ними з'являлись рівні крижані площадки, на яких можна ковзатись на коньках або грати в м'яча. «Мене цікавить», – сказав мисливець, зупиняючись і показуючи слід пістя на снігу, «чому їх тут так багато? А що, хіба вони не заходять на кригу? Ні, навпаки, вони часто забігають у море, але тут серед цих торосів їх слідів особливо багато, ніби біля кормушки» за п'ять хвилин мисливець розгадав причини цього явища. Коли вони пройшли за гострий виступ одного сторосів, перед ними заблищала чорна пляма великої ополонки. На снігу біля ополонки відбилися сліди лап великого звіра. Ті сліди, схожі на сліди величезної людської ноги, зупинили товаришів. «Ага», – промовив вершомет, «зрозумів» і обережно оглянувся навколо. «Що таке?» – спитав Стюпа. «У цій ополонці водяться нерпи, і на них ходить полювати білий ведмідь, а слідом за ним бігають пусті. Вони живляться тими недоїдками, які лишаються після ведмедя. Дивуюся, як ти раніше не помітив цієї ополонки і слідів біляка. По-перше, тому що в цей закуток я не зазирав, а по-друге, не завжди так ясно світить місяць, як зараз, щоб можна було все помітити. Ну, тепер, сказав вершомет, пильнуй уважно, щоб часом не наскочити на цього злодіяку. А він на нас не може наскочити. Тепер він має перевагу над нами. У цей час він бачить краще, ніж ми. Крім того, він, мабуть, щось нюхом чує. А ти от нюхом нічого не чуєш. І нарешті він мовчить, а ми балакаємо. У цей момент поблизу щось тріснуло. Еге, заговорив, стиха промовив мисливець. Над велетенським торосом піднявся чималий звір. Наставивши морду на мисливців, він здавалося нюхав повітря. Але він не міг почути ніяких запахів, бо нюх у білих ведмедів розвинений дуже слабо. Ведмідь повільно спустився з тороса, підійшов до ополонки і ліг біля води. Мисливці стояли нерухомо. Вершемет присів і, не ворушачись, стежив за звіром. Ведмід на них не дивився. Він злегка поводив мордою, вдивляючись в ополонку. Звір вичікував, чи не з'явиться денерпа. Ми полюємо. «І він полює», – прошепотів вершомет своєму юному другові. «А ми підліземо ближче!» Мисливці, пригнувшись, почали наближатися до ведмедя –